És dimecres 23 d'octubre i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us explicarem que la nostra vila acumula ja més de 100 litres de per metre quadrat en els dos dies de llevantada. La pitjor part, però, va ser i a la tarda, en la que en una hora se'n van acumular 23. Mm -hmm. També us explicarem que ahí va morir l'ex regidor palafrugilenc de el partit palafrugilenc comú podem Miquel Puig Castelló. La informació comarcal, com no podia ser d'una altra manera, està també enfocada en l'àmbit meteorològic, ja és que hi ha diversos punts de la comarca en què s'ha superat els 200 litres per metre quadrat en aquests dos dies de llevantada. També comentarem algunes de les afectacions que ha tingut a nivell de trànsit i també a nivell de talls elèctrics. Tornarem cap a casa nostra per explicar-vos que ja podeu consultar digitalment el nou butlletí Canvec amb una renovada edició i amb un renovat també disseny que podeu consultar de moment online. I arribarem al final d'aquest informatiu d'avui dimecres explicant-vos que Palafrugell inicia un programa de prescripció social. En parlarem amb el director del CAP de Palafrugell, en Nacho Pascual. Iniciem aquest informatiu d'avui dimecres 23 d'octubre i ho farem parlant del cel, del temps i és que aquesta pluja que ens acompanya durant tot el dia d'avui i que ja ens va començar a acompanyar a mig matí d'ahir doncs fa que Palafrugell acumuli ja més de 100 litres per quadrat en aquests dos dies de llevantada. La pitjor part, però, podem dir que va ser ahir a la tarda, sobretot entre les 4 i les 5 de la tarda, que es van acumular doncs, 23 litres per metre quadrat, i en aquest sentit doncs, aquesta pluja que va caure en aquest curt interval de temps doncs, va provocar forces afectacions viàries a la nostra vila. Les comentarem amb el cap de la policia local, de Palà-Frugell, en David Puertas, que ja tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Saludem l'inspector de la policia. Bon dia, David Puertas. Hola, bon dia, Rubén. Doncs gràcies per atendre la nostra trucada un dia més i avui doncs, posem la mirada en aquestes afectacions que hi va haver a causa d'aquesta llevantada, aquestes pluges que van caure ahir que, com dèiem, es van concentrar sobretot a la tarda i en un horari doncs, una mica complicat perquè s'ajuntava una mica a tot, eh? les sortides dels nens i nenes de l'escola i també doncs, un horari que també hi ha més moviment de trànsit que l'habitual. Sí, la veritat és que sí, eh? perquè la, el número més, més elevat de precipitacions que vam tenir aquí a, a Parafugiu de venir sobre les 5 de la tarda i en aquest moment just, quan teníem les afectacions diàries més importants i el número d'incidents també que van entrar més elevat, no? bàsicament entre a de la tarda, a les 4 i mitja de la tarda i a les 6 i mitja. No? Eh, la veritat és que han ha hagut molta, molt, moltes incidències a nivell diari, és a dir, nosaltres en aquesta hora vam haver de practicar bueno, a la plaça, a mi que el matí vol, moltes vegades passa va quedar una part d'ella totalment inundada. Uh -huh. Llavors vam haver de practicar un, bueno, un doble carrer i aprofitant només un sentit de la via perquè la gent pogués accedir no? sense tenir el risc de quedar-se al mig però sense haver-hi quedat cotxes allà, allà barats. També a la plaça Josep Pallà van tenir bastants de problemes. A la, carre la carretera de la costa ja vam haver de, de, de tallar també d'una bona estona perquè havia moltíssima aigua i hi havia branques caigudes. La rira de Tamariu, com, com, com no pot ser d'una altra manera, no? es va, va haver un moment en què va baixar moltíssim aigua i vam haver de desviar també el trànsit. La zona de la fanga també va tenir afectació molt important perquè va quedar la carretera totalment tallada tapada per l'aigua i es va haver de desviar el trànsit per dintre del parking del, del, del supermercat, de l'esclat. Uh -huh. I va haver de ajudar a treure els cotxes, juntament amb les grues, de mig de la via, per intentar que la gent doncs, bueno, doncs, pogués continuar després posteriorment el seu camí, i la veritat és que a nivell d'afectacions viàries, aquesta és una petit de part, eh? però a nivell d'afectacions viàries van tenir moltes en aquesta franja d'àrea. Doncs, aquestes van ser les més destacades pel que fa al centre de, de, de Palafrugell, podem dir que no, no hi va haver -hi res destacable, no? Home, el centre parafrogic vam tenir incidències en, en, en baixos i, uh, i alguna vivenda que, que, que, va, que va, va entrar a aigua. Uh -huh. Aquí nosaltres vam, vam, fer, vam poder fer poca cosa, no? La veritat és que uh, vam tenir moltes trucades i, i moltes demandes de, de la policia i vam haver d'optimitzar i sobretot intentant anar als que eren més urgents. No? En aquestes dues, doncs, la veritat és que sí que vam tenir algun baix que estava inundat, però poca cosa. Tot és que aquí a la centre de Parafurgent no s'acaba de fer tant com pot ser a altres llocs. Com deies tu, doncs, eh, al final, Clar, sou els efectius que sou i vau haver de prioritzar doncs, algunes actuacions que, que podien comportar més risc. Aquesta sempre doncs, ja han comentat ha alguns punts crítics com pot ser aquesta plaça Miquel Martí i Pol que, que ja és habitual que quan s'acumula molta, molta aigua en poc temps s'acabi doncs, inundant. Pel que fa a efectes de rieres i tot això, vau poder fer una previsió per tal que el, eh, no sé per què siguin cotxes eh, en, en aquests punts sensibles? La veritat és que ens va agafar bastant de sota, vull dir, no, no, no, no vam tenir avisos de, de FECAT abans de que treguessin com altres ocasions els veïns que es treguessin a Tamariu, i el que fer va ser com varen veurats que no començava a poder, va ser baixar cap a baix i començar a buscar. El que passa que també és veritat que hi havia molt pocs molt, vehicles i algun es van poder localitzar els propietaris per tal que es treguessin. És a dir, la gent ja, com que en aquesta època la gent coneix molt la zona i Tamariu i la majoria de la gent que ja ja allà són veïns, uh -huh. doncs la és que saven molt bé què sa han de fer, no? Com... Quan ve, quan ve les plujes però sí, vam estar controlant tant aquesta com la deia Franca, que aquesta no es comporta tant de risc, com la resta de ríos d'aquí del municipi I, i la veritat és que hem tingut la sort que creien aquesta, que és la deia que, bueno, que sí que com sempre va baixar molt plena l'aigua, doncs la resta no va, van aguantar bé varan, i, vale, i, i anaven traient aigua bé molt bé, aquestes són les, les, les, les principals preocupacions que sempre doncs, comporta un temporal d'aquest tipus hem d'explicar de, de, doncs, que continua plovent, s'espera doncs, que al llarg d'aquest matí agauri de passar aquesta segona, podríem dir onada d'aquesta llevantada, no sé si teniu alguna informació al respecte de que puguin doncs, tornar-se a acumular pluges en poc, en, pocs, en poc espai de temps durant aquest matí també David ja, el que tenim ara mateix per part del FECAT és que en un principi hem de continuar les pluges però que no hem de ser tan fortes com les d'ahir en un principi. Right? El que passa és que això sí que es preguinaran durant el que de dia fins a la primera hora de la tarda. En un principi és el que tenim segons la informa eh, d'esta protecció civil. Uh, per nosaltres, clar, en aquest moments hem de fer vigilància en totes aquestes zones però, clar, la veritat és que tot i que no hi hagi previsions de que puguin haver pluges molt fortes o torrencials hem d'estar preparats. I nosaltres el que sí que van fer va ser intentar parlar amb Bueno, parlar amb, amb comunicació amb tots vosaltres i demanar a la gent, que és mateix que fem ara, és que en casos de, de pluges fortes, eh, sobretot, intentin minimitzar l'ús del, del vehicle pel centre de població o per les carreteres, dir, que, que facin únicament estagiats que siguin realment necessaris i, i urgents. No? I, sobretot, que si han de viatjar, doncs, que, que, que se sabentin primer, que em diguin com està el temps, i que facin el viatge en funció de, de la climatologia no? perquè si no la veritat és que per nosaltres després el principal quan hi ha qualsevol cotxe que es queda aturat a mig de la via o a quals segons quins llocs i el primer que fem és a, intentar donar seguretat i el servei a la gent que està aturada i no podem donar el servei a altres llocs no? que, que també ens necessiten. Llavors, sobretot per seguretat, és molt important això, no? que la gent sàpiga exactament en quin moment estem de l'emergència i, i que quan agafi el cotxe sigui conscient que a molta pluja potser s'agafa a aturar-nos en un lloc segur i fer un cafè o quedar-nos a casa i sortir més tard. Doncs efectivament, David, com tu remarques és important eh? aquesta previsió doncs, està alerta de, doncs, del que ens diuen eh, els serveis eh, informatius en aquest cas doncs, a través del, dels diferents portals que existeixen, també d'aquesta doncs, previsió meteorològica i de les afectacions a la xarxa viària que doncs, en ocasions ens est en poden estalviar més d'un mal de cap i són moltes les ocasions en què en aquest tipus de temporals veiem imatges a través de, de les xarxes socials o de la, dels mitjans de comunicació doncs, de cotxes que queden eh, en una riera hem de ser conscients de la força que té l'aigua quan, quan baixa amb aquesta intensitat i per tant no, no cal jugar-se-la i és millor esperar uns, uns moments a vegades és qüestió d'esperar de, de, unes hores i, i després ja, ja ha passat aquest temporal i ja es pot tornar a circular. Nosaltres doncs David seguirem informant al voltant del que vagi succeint a la nostra vila amb aquestes pluges que encara com deies tu David doncs, ens acompanyaran durant el llarg de tot aquest matí i si hi hagués qualsevol incidència doncs també la comentaríem aquí a Ràdio Palafrugell. David, moltes gràcies per atendre la nostra trucada. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres, i disculpeu, però l'encostipa fa que tinc una vida una mica rara. Que tingueu molt bon dia, si tinguessin qualsevol incidència, us ho enviaríem per tal que pugueu informar la població. Molt bé, David, moltes gràcies i, i, i cuida't en la mesura del possible. Vinga, que acabi molt bé, molt bon dia, que siga doncs malgrat que vagi a la baixa aquestes pluges, no ens hem de confiar i per tant doncs, intentem en la mesura del possible, com ens deia el cap de la policia local de Palafrugell, doncs, si és innecessari doncs, agafar el cotxe, evitem d'agafar l'automòbil. Auto, qualsevol tipus de vehicle, per tal doncs, de no trobar-nos en alguna sorpresa doncs, si eh, aparegués algun altre xàfec intens, i és que, com que plou sobre sobremullat, doncs, el fet doncs, que caigui ara un petit eh, xàfec doncs, pot provocar algunes afectacions com les que hem comentat amb el cap de la policia local. I seguim a Radio Palafrugell, continuem al 107.8 de l'FM, continuem en aquest informatiu d'avui dimecres i ho farem a continuació per explicar-vos una notícia que vam conèixer ahir a primera hora del matí, però nos vam voler explicar ahir a l'informatiu perquè encara no teníem gaires eh, informacions al respecte i és la mort del ex regidor de l'Ajuntament de Palafrugell Miquel Puig Castelló que es va produir a la nit de dilluns a dimarts. Miquel Puig Castelló doncs, ens va deixar l'edat de 60 anys recordem que Puig es va presentar a les darreres eleccions municipals com a cap de llista del grup de Palafrugell en Comú Podem. La cerimònia de comia tindrà lloc aquest dimecres, 23 d'octubre a les 6 de, de la tarda al tanatori de Palafrugell. L'estada de Miquel Puig a l'Ajuntament de Palafrugell doncs va ser molt curta. El passat mes de maig Palafrugell en Comú aconseguia un ònic regidor i després de prometre el càrrec en el ple d'investidura per culpa d'un càncer i també per la, un càncer que se li va detectar pocs mesos després de ser investit, doncs, a més a més de la incompatibilitat horària, com han confirmat a Ràdio Palafrugell fons del propi partit, va haver de deixar el consistori al passat mes de setembre durant la celebració del ple. Finalment, aquesta malaltia s'ha acabat emportant la vida de Miquel Puig Castelló i els familiars i amics rebran visites al tenatori de Palafrugell a partir de les 3 de la tarda d'aquest dimecres i l'última 10, com dèiem, serà a les 6.00 en el mateix espai del Tanatori. Des de Ràdio Palafrugell ens sumem a les mostres de condolències que ja s'han fet arribar doncs, des de part del Consistori i des d'altres formacions de l'Ajuntament de Palafrugell i doncs donem el pès a tots els familiars i amics de Miquel Puig. I seguim en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell i com és habitual, la tercera de les informacions té a veure amb la informació doncs, més destacada a nivell comarcal que, com no podia ser d'una altra manera, doncs passa per l'àmbit també meteorològic i és que la llamentada que des d'aquest dimarts a la tarda està creuant el país doncs, ha deixat registres de pluja que s'acosten als 200 litres per metre quadrat al Baix Empordà i ha deixat també una llista llarga de carrers inundats, carreteres tallades i rius i rieres en alerta per cascudes importants. La matinada ha estat el punt més complicat a la comarca, amb pluja constant i diverses sortides dels bombers de la Generalitat que han actuat en quasi cauretat. 400 llocs a les comarques gironines i han rebut unes 140 trucades per incidències a la comarca del Baix Empordà. Fins a les 10 del matí havien caigut uns 180 litres per metre quadrat a Torroella de Montgrí, 153 a Verges i 152 a la tallada, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya. A primera hora d'aquest dimecres al matí hi ha hagut talls de les carreteres a C31 a Ullà i a la GI 6321 a Bellcaire de portà i a la GIB baixa 6233 a Vilopriu. Pel que fa als rius, el Daró està en alerta vermella el seu pas per la Bisbal i Serra de Daró a quasi 170 metres cúbics per segon. És un dels cinc rius catalans que està en alerta màxima pel seu cabal. La tempesta també ha provocat talls de llum intermitents en diverses poblacions com a Sant Antoni de Calonja, Calonja, la Bisbal, Ullà i Torroella de Montgrí. a Sant Feliu de Guíxols per últim ha caigut un pi d'una finca del carrer Erid obligant a mobilitzar policia local i bombers i deixant danys materials amb vehicles apartats al carrer. El temporal de mar també es manté actiu amb 4 metres d'onada a la boia que l'Agència Estatal de Meteorologia té a Bagú. Per tant, doncs, amb alerta màxima, com dèiem amb la primera de les informacions d'aquest noticiari d'avui, perquè malgrat que la cosa ja va a la baixa, hem d'estar alerta per aquestes cascudes que pugui veure-hi de rius i amb aquest aquestes possibles afectacions a la xarxa viària que passa per la nostra comarca. I tornem cap a casa nostra per explicar-vos que des de la setmana passada doncs ja està disponible el renovat bolletí municipal Canvec en format digital i aquesta setmana arribarà en format paper. El número 67 del Canvec presenta com a principal novetat un nou disseny. Aquest és el primer número que surt, recordem, després de les eleccions municipals del passat mes de maig. A més del disseny també hi ha diverses seccions noves així. A banda de l'habitual espai per a les àrees de l'Ajuntament, que a més a més s'ha ampliat, també hi ha una secció dedicada a les publicacions a les xarxes socials més rellevants que tenen com a doncs, punt de partida la nostra vila. D'aquest nou número del renovat bolletí municipal de Can Bec destaquen els següents temes. D'una banda, el nou espai de Can Genís, també la campanya gastronòmica d'Esniu i, a més a més, també es posa el focus en la campanya de l'IPEP al voltant de la igualtat al món laboral, la renovada oficina d'atenció al ciutadà i molts més temes que doncs podeu ja consultar a través del format digital digital que trobareu a la, un enllaç doncs, a la nostra pàgina web, també a comunicaciopalafrugell.cat i, d'altra doncs, banda, molts d'aquests temes que hem repassat, el tema de la igualtat al món laboral, el nou espai Can Genís, o la renovada piscina d'atenció al ciutadà, doncs, són aspectes que ja hem repassat en aquesta sintonia i que, per tant, doncs, també podeu trobar a la nostra pàgina web a Radio Palafrugell. Cat. Per últim, al voltant d'aquesta informació doncs us hem de dir que aquesta edició que ha sortit a la llum serà la penúltima de l'any i és que el número 68 es farà el mes de desembre per destacar les activitats relacionades amb el Nadal a Palafrugell. I tancarem aquest informatiu d'avui dimecres 23 d'octubre i ho farem doncs, posant la mirada en un programa que s'ha engegat des de fa unes setmanes a Palafrugell que és un programa innovador i que té com a doncs, protagonistes d'una banda l'Ajuntament de Palafrugell de l'altra el CAP, el Centre d'Atenció Primària de la nostra vila també l'Agència Catalana de Salut Pública i a més a més també compta amb la col·laboració de Càritas de Palafrugell Per parlar d'aquest programa que és innovador i del qual ara en donarem els detalls, ho farem amb el director del centre d'atenció primària de la nostra vila, Nacho Pasqual, que ja tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Bon dia, Nacho. Hola, molt bon dia. Gràcies per atendre la nostra trucada i, com dèiem, posarem la mirada en aquest programa de prescripció social a Palafrugell, un programa doncs, que té com a objectiu, podríem dir, promoure la salut emocional, no? Sí, bueno, en realitat és promoure la salut, promoure la salut. Uh -huh. La idea precisament d'aquest programa és eh basat en, en la teoria o en el, en el convenciment de que la salut no es genera només al centre de salut, al CAP, sinó que es genera fora del centre de salut i bueno, per aquí està la idea. Aquesta és la principal idea què aportarà aquesta, aquest programa, aquest projecte en el cap de Palafrugell i també, doncs, si ja se fet en altres indrets, doncs, que gestioni també els serveis de salut Integrats vag Empordà? Sí, mira, el, aquest programa és un programa que està impulsat per pel Departament de Salut i realment eh, és com t'explicava, és un, un programa que el que intenta és promoure la salut, la salut, en conjunt o com, com un concepte molt més ampli que, que, que millorar la malaltia, no? mm -hmm. sinó millorar el, el grau de salut de les persones. És un programa que actualment a Catalunya n'hi ha 4 o 5 centres en tota Catalunya que ho estan impulsant, encara que hi ha molts més centres que comencen a treballar-ho. Nosaltres, conjuntament, com ho bé has dit, amb l'Ajuntament de Palafrugell, en concret amb, el, amb Benestar Social i amb la col·laboració de Càritas, hem fet, hem dissenyat aquest programa per intentar, bueno, perquè pensem precisament que és en la col·laboració entre diferents entitats del, del municipi els que l'hem d'impulsar. Eh, llavors, la idea d'això és que eh, les persones, eh, moltes, bueno, és, va, va, va sorgir arrel que les persones quan rebem aquí a l'ambulatori amb, amb diferents problemes de salut o diferents símptomes, anem detectant sota d'alguns algun, dels símptomes hi ha més coses que una malaltia orgànica és habitual marejos mals de cap eh, malestar i quan el metge a l'enfermera eh, coneixen a la persona en, no a la primera visita evidentment, sinó després de descartar altres problemes de salut, altres malalties uh -huh. perceben que hi ha alguna més darrere que no és una malaltia orgànica sinó que bàsicament eh, hi ha problemes de soledat problemes de de falta d'activitat social. I sí que tenim una evidència ja, una evidència científica, de que l'activitat social, les relacions socials, milloren la salut. I aquí és on el, el, els professionals intentem no només prescriure a les persones un analgèsic, un antibiòtic, en el cas que un necessitin, sinó, a més a més, prescriure algo que millorarà la seva salut. I aquesta prescripció serà precisament una activitat social. Això és, eh, podríem dir, fer una passa més endavant, no? No, no, intentar també apropar-se una miqueta més als, als pacients, eh, doncs, eh, el fet doncs, de conèixer-los una miqueta més i veure doncs, que poder una patologia pot també estar associada doncs, a algunes d'aquests eh, algun eh, característiques no? de la seva vida personal, com pot ser doncs, que, que estiguin més o menys soles, doncs, eh, és una miqueta eh, apropar eh, aquesta, aquesta relació entre pacient i, i professional de, de la salut. No? efectivament, efectivament. La, la, la base de l'èxit d'aquest programa està precisament en aquesta relació que hi ha metge pacient en el que ambdós dos es coneixen i pot haver-hi aquí una, una mínima complicitat en la que el, el professional i el, i el pacient en el nostre cas, eh, bueno, pues detecten que probablement sí que hi ha més components que, que, puguin, que puguin afectar la seva salut i que la millora vindrà, probablement per coses que estan fora del, de l'àmbit purament sanitari. I aquí és on nosaltres i, bueno, creiem que la millora de la salut ha d'estar precisament en mans de, bueno, de la pròpia persona que ens ha consultat i de i del municipi i de les associacions del poble. Uh -huh. Això poder ara ho deies, eh, que ho heu detectat vosaltres, els professionals en aquest cas del CAP de, de Palafrugell també doncs que eh, això poder també ve doncs, arran de que moltes persones eh, doncs, en els darrers 15 anys, 20 anys han intentat doncs, trobar solucions per altres vies que no fossin ben bé les eh, estrictes de la medicina més eh, convencional és com intentar-se també no sé si ho podíem dir -ho així, eh, Nacho Modern y una miqueta también. Bueno, no no no yo, yo no yo yo no lo portaría exactamente capa capa que esta de san de medicinas sí, medicinas no. En en en la actual visión de las bueno, de, de los diferentes sistemas públicos estén viendo cada vagada que el que el, el invertimos en, en salud, en hospitales, en medicamentos, en, en recerca, ricerca arriben fins a un punto de millora de la salut però que realment la, la necessitat d'inversió en grans tecnologies o en més hospitals no millora tant la salut com pot ser prevenir la malaltia. I aquí és on està el, realment l'objectiu d'aquest programa. En millorar la salut per no arribar a la malaltia i que si hi ha una malaltia eh, buscar realment d'on està l'origen d'aquest problema. Però la base, base, base és una paraula que està molt de moda ara, que començarem a sentir probablement en mitjans de comunicació, que es diu la salutogènesis, que és generar salut. El nostre objectiu no és tant que ho és millorar problemes concrets, sinó millorar la salut de la població. I aquí està la força d'aquest programa en el que, com que fins ara, o com ho deies, en la medicina més oficial o més... Tradicional, no? Sí, podríem dir més tradicional. El pacient té una confiança en el professional sanitari de processament sanitari, eh, tenim aquest avantatge de, de cara al, als pacients de, de, de proposar les una prescripció, o sigui, un, un proposar les una cura d'una manera diferent. El, el fet de dir-li prescripció és perquè el, el programa el que se basa precisament és que el, la persona quan vindrà a la consulta no sortirà amb les propostes tradicionals, com ho parlàvem d'un fàrmac o d'unes proves complementàries, unes radiografies, uns anàlisis, però a més és per escrit amb una, amb, un, amb una indicació concreta. I aquí és on està el novedoso d'això. Fins ara, què feia els professionals? Les deia als nostres pacients te convé fer exercici, nadar, a nedar, passejar, uh, seria molt bo que anessis a alguna associació de veïns, però quedava més en un consell, un consell informal. I ara la, la potència d'això és que nosaltres, com a professionals, eh, se'l prescrivim per escrit i a, i, a més a més, amb una indicació concreta. Perquè la gran feinada que ha fet aquí el Caritas, que comentava comentaves, i, i Benestar Social uh -huh. seria, precisament, han fet un recull de tots el que, en, en aquests aspectes diem actius de salut, de totes les entitats, llocs, eh, associacions, persones, eh, places públiques, que poden aportar salut que pot ser como te digo, todas, eh, asociaciones personas entidades bibliotecas eh, equipaments públics con pot ser un passeig una font de un camí que indicar en un parque vagina caminar y tenemos un, un mapa que sí un mapa de todos los activos que generan salud en el nuestro mu municipiopi y esta persona que te to esta información nos ha ayuda precisamente a elaborar aquest mapa y adirnos a decirnos, seleccionar-nos per diferents, diferents ítems a cada persona què és el que li podem indicar. Si ha de ser una activitat o una, un actiu més en l'àmbit de, de l'activitat física o més en intel·lectual, voluntariat, aprenentatge de cursets... Eh, I pensem, bueno, pensem no, ja tenim la evidència actualment de que les persones que fan activitats socials que, que, que, que se relacionen amb el seu entorn la seva, la seva salut al mig i a llarg termini millora molt doncs una molt bona proposta Nacho, que haureu d'anar veient doncs, bueno ja ens has dit que ja teniu els inputs, no? Doncs que això ja, ja, ja funciona, també ens explicàveus doncs, que ja hi ha fins a 4 o 5 centres de Catalunya que ja imparteixen aquest tipus de, de, de programa, que ja, ja, el, ja el porten a terme i per tant doncs eh, veient aquesta, aquests, eh, aquest rendiment o aquestes efectes positius que, que té doncs, el fet de combinar el que seria doncs, el farm o la medicina en concret que necessiti la persona, doncs a més a més donar-li aquest plus, que és una tasca més individualitzada. No sé si també suposa molta més feina per, per a vosaltres, això. Evidentment suposa... Bé, bé, bé feina no, però una dedicació, una dedicació més temporal i clar, que, sí, sí, que no s'implica, no però hem apostat per aquesta via perquè pensem que realment al mig i al llarg termini Uh, sí que trobarem resultats de salut i aquí estarà la nostra feina, de, evidentment aquestes coses no es poden mesurar a curt termini, però al mig i llarg termini sí que tenim intenció d'estudiar realment si aquest programa ha millorat l'estat de salut de la població de Palafrugell. Molt bé, Nacho, doncs eh, n'haurem d'estar atents, haurem de seguir aquest programa i jo crec que doncs, podem, quan tingueu ja una miqueta més de, de, de, de resultats i, i d'experiències de, de, de, no? de la gent com li ha anat, doncs també podem comentar aquí per fer un seguiment d'aquest programa. De moment llegeixo que hi fins a, des a de Palafrugell s'han identificat fins a 170 actius de salut, per tant, eh, n'hi ha molts, n'hi ha molts. N'hi ha molts perquè, com et dic, actius de salut mm -hmm. són coses que les, tenim molt, molt, les veiem cada dia i no les identifiquem eh, com a actius de salut, però com que t'he dit, un actiu de salut és una plaça pública, és un poliesportiu, és una biblioteca o és una associació veïnal. Doncs, Nacho Pasqual, director del CAP de Palafrugell, frugell moltes gràcies per atendre la nostra trucada i, com dèiem, seguirem de prop a aquest programa que, d'entrada, doncs, ja hem de dir que, que fa molt bona pinta. Moltes gràcies, Nacho. Moltes gràcies a vosaltres i aquí estarem quan vulgueu. Doncs haurem de seguir de prop aquest programa que la veritat doncs, dona un salt qualitatiu també al cap de Palafrugell amb aquesta doncs, tasca més individualitzada que ja es fan des dels centres d'atenció primària però que a més a més doncs, també posa el focus en no només intentar doncs, mirar les patologies a través de, de la medicina més tradicional sinó també doncs, donar-hi una volta més i intentar doncs, conèixer més aspectes individuals de les persones. Seguirem de prop aquest programa que han llegat a fa una setmana manes de prescripció social a Palafrugell a través d'aquesta doncs, col·laboració conjunta de l'Ajuntament de Palafrugell, el CAP i l'Agència de Salut Pública de Catalunya i també amb la col·laboració de Càritas-Palafrugell. Doncs amb aquesta darrera informació i amb aquesta conversa amb Nacho Pasqual, que podreu recuperar, òbviament, com no podia ser d'una altra manera, a través de la nostra pàgina web, doncs hem arribat al final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell. Nosaltres, abans d'acomiadar-nos, doncs us recordem, d'una banda, que us mantingueu alerta a les previsions meteorològiques i també a l'estat de les carreteres i dels rius, i de l'altra, doncs us recordem que si passés qualsevol cosa a la nostra vila en les properes hores, abans del proper informatiu doncs ho explicaríem a través de radiopelafrugell.cat el nostre portal web al qual doncs, també us podeu subscriure per tal que us arribin aquestes informacions als vostres dispositius mòbils Nosaltres ens acomiadem i ens retrobem demà a la mateixa hora Que passeu un molt bon dia Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Pelafrugell De dilluns a divendres